אם נהנתם מהפודקאסט הזה אתם מוזמנים לגשת לדף הפייסבוק שלנו ולעשות לפוסט לייק like או שייר ואם ממש ממש נהנתם אתם מוזמנים לגשת לדף התרומות שלנו בעלילות.נט ולזרוק לנו שקל או כי uh, לקרוא קומיקס זה לא עסק זול. אנחנו פתוחים גם לבקשות והערות בכל נושא אז אם בא לכם עצבו איתנו קשר. אני כאמור תום שפירא והעורך שלי היום הוא עופר <אז> זאבה. <אז> <אז> כן שנינו כותבים בעלילון זה הרבה הרבה זמן. אם אתם מאזינים לפודקאסטים של הלילון בטח שמעתם את שנינו בוודקאסט וואטשמן בפרק של הסדרה שהוקדשה לוואטשמן. כן וביילוניישן אבל אני חושב שזה מוקדמים מוקדמים. זה כבר זה כבר לוותיקים לוותיקים. איך הפודקאסט הזה יעבוד בחצי הראשון של הפודקאסט או בשליש הראשון נראה כמה זמן הוא יארך. אנחנו הולכים לדבר על הסדרה הנבחרת בלי ואז בשלב מסוים אנחנו נגיד אוקיי ופה אם עוד לא הקשבתם ואם הסדרה נשמעת לכם מצוינת תעצרו תקראו את כולה ואז תחזור אלינו שאנחנו הולכים להיכנס לדיון תמטי יותר. אנחנו <חולה> לגמרי הולכים לדבר. ומאח... מאחר, כן, ומאחר וזה אני ועופר ומאחר וזה אימג' יש רק סדרה אחת שיכולה להיות אה, לקבל את הכבוד לקבל את הכבוד של הפרק הראשון. אחת מהסדרות שלפי של, דעתי התחילה את כל הפיצוץ הזה של הקריטורים. האימג, הא, האימג' רנסנס שאנחנו חווים היום. Two, sure. של uh, הכותב ג'ום ליימן והאמן אקסטראורדינר uh, uh, uh, חשוב להגיד ארטיסט אקסטראורדינר ארטיסט אקסטראורדינר כן yeah. uh, הסדרה רצה ל60 חוברות מ2009 oh. אם אני זוכר נכון זה התחיל 2009, okay, wow. mm -hmm. 2009 mm -hmm. ונסתיימה בסוף 2016. Uh, בנוסף ל-60 לש... החוברות הרצות, היו גם שלושה ספיישלים. וקרוס אובר ש... אחד. וחוברת קרוס אובר אחת עם סדרה אחרת של אימג' אה, ריבייבל. אז ספר לנו עופר, במה עוסק צ'ו? צ'ו זה אחת מהסדרות האלה שאם אתה תבוא לקורא רגיל שלא שמע על הסדרה או לא, הקונספט הוא מאוד מאוד מגוחך. זה בסופו של דבר על, על בלש שמצטרף ליחידה, ל... אוקיי, מה, זה עולם שבו... שפעת העופות משתוללת וורגת מיליוני אנשים mm -hmm. וכתוצאה מכך סוכנות ה-FDA האמריקאית, Food and, Food and Drug, Drug and administration, הופכת <laughs> להיות הסוכנות הכי חזקה בעולם, okay. סטייל CIA, FBI, okay. אף אחד מהסוכנות, NSA לא רואה את ה... כאילו ה-FDA לא רואה אף אחד מהסוכנות האלה מבחינת הבכירות שלה, עופות <laughs> זה נהיה משהו, עופות בעצם כל מוצר שקשור לעופות יוצא מחוץ לחוק ובעצם. סוכן שקוראים לו טוני uh, צ'ו, כן. uh, שהוא בעל יכולת מאוד, uh, שקוראים לו סייבופת, זה בעצם uh, יכולת שבעיה שאתה אוכל את מה ש... אם אתה אוכל משהו אתה יכול לקבל איזשהו חיזיון של מאיפה האוכל הגיע, אם אתה אוכל פרה אז אתה יודע איך שחטאו אותה, איפה היא גדלה וכולי, אם אתה אוכל עגבנייה אז אתה יודע איפה קצרו אותה, איפה היא גדלה, איך היא הגיעה אליך לצלחת וכולי. אם, את, וכו אם, אם אתה מוצא קורבן אתם... רצח. אתה יכול לגלות מהר מאוד אה, איך הוא הגיע לשם. Exactly. אז מה שכמו שאתם רואים יש לנו פה שילוב בין כמה רעיונות שכמו שאמרת נראים מאוד מאוד מנוגדים אחד לשני מצד אחד יש לנו סיפור קונספירציה ממשלתית של כזה אוקיי למה שפעת העופות בעולם הזה הייתה כל כך הרבה יותר נוראית מ... אומרת, היה, היה מקרים של שפעת העופות בעולם שלנו למה זה היה ככה ומה גרם לזה שדווקא FDA בעקבות זה יקבל את כל הכוחות הממשלתיים האלה. דבר שני יש לנו את הסיפור של הבלש האקסנדרי שזה משהו שנהיה מאוד מאוד פופולארי בתרבות שלנו בערך בתקופה שבה צ'ו הגיח יש לנו שלוש סוגים שונים של שרלוקום שמתרוצצים על מסכים שונים במקביל את זה של רוברט דוני ג'וניור את זה שהבריטי בנדיקט קמבר סטריינג'נס ואת הזה האמריקאי עם ג'וני לי הייתי בטרינספורטינג מילר. Uh, ויש לנו את Forever ויש לנו את, uh, טוב כל זה מגיע מהאוס שהוא סדרה בלתיים מהמבית חולים אבל הרעיון של הגאון האקסנטרי שיכול לפתור פשעים בעזרת איזושהי גימיק יכולת שזה טוני צ'ו בעצמו שאפילו מתחיל את הסדרה כבלש משטרה לפני שהוא מגויס בכוח ל-FDA ויש לנו לאט לאט אלמנטים של גיבורי עלי כמו שאמרנו לצ'ו יש יכולת שמבוססת מזון וככל שהסדרה מתארכת אנחנו מגלים שדבר ראשון הוא לא היחיד. ודבר שני שיש עוד כל מיני וריאציות על יכולות שקשורות לאוכל. וזה כמה דברים שנראה שהם לא מתחברים ביחד, ואכן ג'ון ליימן הכותב של הסדרה אומר לו שכשהוא הציע את הרעיון בהתחלה, הוא הציע את זה לא לאימג' קומיקס אלא לוורטיגו, שזה סאב אימפרינט של הרצאה גדולה DC, ו... הם לא קיבלו את זה, עכשיו הוא עבד בוורטיגו באותה זמן בתור עוזר עורך אם אני זוכר נכון, או אפילו עורך. הוא עורך, הוא, כן. הוא... הוא ערך את פלנטרי <כן> ודברים אחרים <כן> ב <בדיסי. זה> <כן> לא <שהוא>, <כן> והם לא קיבלו את זה כי הם אמרו פשוט סגנונית זה לא מתאים לנו ואתה יודע מה כאילו. אני לא יכול לדמיין את זה יוצא בוורטיגו. בוורטיגו של 2009 לא, כאילו, יש, היה להם סגנון די, אתה יודע, כבד וכזה, אני לא אגיד ריאליסטי, כי היה להם בכל זאת, אתה יודע, זה היה בעיקר סנורות פנטזיה ומדע בדיוני, אבל זה היה... אני לא חושב שהמילה ריאליסטי היא לאו דווקא מהבחינה של הז'אנר, אני חושב שזאת מבחינת האומן ומבחינת הסגנון, מבחינת הסטייל. יותר, יותר ספרותי פחות and... פופי כן. וצ'ול לעומת זאת סדרה שהסיבה שהיא עובדת עם כל האלמנטים האלה שלא אמורים לעבוד ביחד זה כי הגישה שלה היא מאוד פופית וקצבית וכזה עם כל הדברים הכבדים והנוראים שקורים שם זה סדרה שמכוונת לגרום לקרואה ליהנות בכל גיליון וזה מתחיל ישר בסגנון של רוב גיל רוי כאמור אקסטרא אורדינר. שכבר בגיליון הראשון זה בנאדם שלא שמעו עליו לפני זה אני לא חושב שהוא עשה קומיקס אחד לא גדול עשה שום דבר, לפני כן. זה אנחנו עד היום אנחנו עד עכשיו כאילו מחכים לשמוע מה הגדול הבא שלנו שלא מאז שהוא נגמר הוא עשה כמה בקאפ סטרימס בקומיקסים של ה-WWE. מה שלם את החשבונות אני מניח לאישי של הדין. Uh, אתה רואה את הסגנון שלו וישר אתה מבין שאתה נמצא במשהו מאוד מאוד שונה מהסטנדרטי. כי הסגנון שלו לדמויות הוא כאילו אנשים חוץ חוץ מטוניצ'ו עצמו שהוא מין כזה איש של היגיון בים של איש כולם מוצגים בתור גרסה. אני לא אגיד כמו פרוד, מד מגזין אפשר להגיד פרודית של עצמם של מה של הטאפקס שזה כן, כאילו זה איפשהו בקרוס בין מד מגזין לוויל אייזנר. לדוגמה אז... השותף של טוני צ'ו נראה כמו אתה יודע כן. ג'ון קולבי נראה כמו מין כזה גיבור אקשן גנרי יש לו סנטר מאוד חזק והוא בלונדיני והבחור הכי לבן בעולם הוא כאילו כזה הוא חיוור לגמרי הוא והוא, רוצה, והוא רוצה להתעסק עם רובים ואתה יודע לראות בשוט כן. הש... וזה השותף שלו <עמת> בתור <עמת> שחרר השותף הראשון שלו בFDA מייסון סבוי. הוא קריקטורה של מין כזה אינטלקטואל כזה אז יש לו את הזקן והשפה מאוד מרשים יש לו מונקל... פוט בלי הוא, וה, וה, והגוף שלו אתה יודע. הוא נראה כמו משהו שיכול להיות אנושי בתיאוריה אבל כשאתה מנסה לחשוב על הממדים שלו אם היית מעביר אותם לשחקן אמיתי כאילו זה לא היה עובד אנשים לא ק... באמת נראים ככה. לא זה פשוט קריקטורה כן. זה לא, אפילו לא מנסים לתפוס את האנטומיה כמו שצריך זה. כן. כל אחד היא קריקטורה ופרודיה של עצמו. אבל, אבל קריקטורה לא במובן של הפשטה. בדרך כלל אנחנו חושבים על קריקטוריסטים בניגוד לאמנים ריאליסטים, אנחנו חושבים על אנשים שנוטים מה שנקרא למה שסקוט מקלאדה אומר יותר הקו הפשוט, כן? זה כזה <אז> לפשט את זה כדי שהנות תהיה יותר אוניברסלית, אבל לא. הסגנון שלו מאוד מאוד מלא בפרטים וזה חשוב כי זה סדרה. שעוסקת הרבה במזון ובאלימות שנובעת ממזון. ואם כבר דיברת על אלימות, mm -hmm. ה... מ... וכבר נגענו באומנות, אז אנחנו נתעמק בזה טיפה יותר, הדינמיות בכל עמוד הזרימה של עמוד, הבניית עמודים, הכל פה כל כך כאילו יוצא מהעמוד הזה, פשוט פאפס, כאילו באמת, כאילו בצורה שלא נתקלתי בה. Mm -hmm. עד אז ובטח מאז לא התקשיב לסטורי טלינג מושלם במובן של אף פעם לא משנה כמה הוא מנסה לפעמים להיות אוונגרדי יש לך סצנות של דוגמה כבר בגילון הראשון יש לך רגע שבו טוני אוכל משהו ויש לו פלשבק לחיים של קורבן רצח ואנחנו רואים כאילו את העמוד מתפרק לעשרות פאנלים אני מתכוון 40 50 פאנלים לאט לאט כזה לאט לאט, לאט לאט בצבעים שונים איזה 40 50 יש פה כמעט 100 פאנלים בעמוד. אבל לא משנה כמה הוא אוונגרדי. זה אף פעם לא מגיע לרמה של אה, אה, אה, אומנות לשם עצמה כאילו רוב גילרוי מבין שהוא מצייר סיפור שאנשים צריכים לקרוא ולהבין ואף פעם לא קורה לך מצב בית שהוא שבו אתה קורא סצנה לא משנה כמה דמויות יש בה לא משנה כמה פרטים יש בה שאתה נאבד בתוכה הוא תמיד חשוב לו שקורא יבין איפה הוא נמצא. ואף פעם המשחק של הדמויות תמיד כל כך מדויק mm. אם אם דמות אמורה להרגיש כעס אמורה להרגיש כאב. גועל מה שזה לא רואים הוא, כן. הוא לא מפחד להראות זה יש הרבה פעמים אמנים במיוחד יותר ריאליסטים ריאליסטים כן. שאם לא היה את הטקסט היה לך קשה מאוד להבין איפה ה-state of mind של הדמות הם מאוד טובים בהצגת או... דמויות אבל לא טובים במשחק של הדמוד. רוב גילרוי, רוב גיל אם אתה גם מוריד את הטקסט אתה יכול לדעת בדיוק מה עובר על הדמות גם אתה לא קורא את המילים גם אתה לא קורא את הטקסט גם אתה לא קורא את ה... אתה, אתה, אתה פשוט יודע מה כל דמות עוברת בסיטואציה. המשחק מושלם של הדמות. כן, וזה אחת הסיבות שכל הדברים, ה, כמו שאמרתי, כל הרעיונות הסגנוניים לא עובדים. הסיבה השנייה, אני חושב, שבגללה כל האלמנטים האלה שנבנים ביחד למשהו מאוד מאוד, מאוד, מאוד מקסים, כן מצליחים uh, לעמוד ביחד, היא בגלל הסגנון הכתיבה. ליימן מוצא פה איזון שמאוד מאוד קשה להשיג בין הומור שחור משחור. וזו סדרה שבה בכל גילים לפחות שני אנשים נרצחים בצורה שנעבין בין המזעזעת למשעשעת למזעשעשעת, שזו סדרה חדשה שנמצאתי הרגע, לבין דרמה אמיתית. כי הרבה מההומור פה, וזה מתחיל מהגיליון הראשון כבר, כן, שבו אנחנו... Okay, אמרנו לא יהיה ספוילרים, יש מיני ספוילר למשהו שקורה בעמוד השלישי של הגיליון הראשון, okay? שמוצאים אצבע של מישהו בתוך uh, מרק זה היה? בתוך תבשיל uh, בצל, uh, מרק כן. בצל כזה. כן. כן, וזה כזה, זה רגע של גועל, של גרוסנס, אבל, אבל זה מוביל למשהו אמיתי, כאילו, העובדה שטוני נתקל שוב ושוב בקורבנות בכל מיני מצבים נוראים, מצבים נוראים במובן של, לא אתה יודע, גיחי גיחי נוראים, כאילו זה כל כך... מגעיל שזה נהיה מצחיק התגובה הרגשית שלו היא אמיתית כאילו מה שחשוב זה שבסופו של דבר טוני צ'ו הוא בן אדם טוב והרבה מהסדרה מושתת על הרעיון של לא משנה כמה המצב סביבו נורא וכמה דברים שסביבו מתנהגים באופן לא הגיוני או מסתורי או קונספירטיבי הוא מנסה לשמור על העקרונות שלו של להיות איש טוב שעושה את העבודה שלו ומנסה למצוא איזון בין. אני שוטר כאילו או אחרי זה סוכן FDA אני סוכן ממשלתי שממלא את התפקיד שלי לבין אני רוצה להיות איש טוב ואני, ואני צריך לעשות את מה שאני צריך לעשות לעומת מה שאני רוצה לעשות. ויותר מזה התחלתי סיפרתי mm -hmm. על הקונספט של הסדרה שזה. שזה קונספט מאוד מצחיק mm -hmm. זה, מי ששומע על הסדרה הזאת פעם ראשונה ואני. בטוח שנינו אנחנו המלצנו על הסדרה אנחנו הזאת אנחנו מחר ש... כל כך הרבה אני אנשים אני חושב, ש... ש... חושב שג'ון ליימן צריך להביא לנו קצת כסף כי אני, אני, אני לפחות אני מיכרתי במובן של כאילו אני יודע שבעקבות המלצה שלי לפחות 50 60 אנשים כאילו נכנסו לא, לסדרה זה עד זה הסוף לא, ועוד... זה, לא, זה לא מצחיק כן. פשוט, כל הזדמנות שיכולנו להז... להמליץ על הסדרה הזאת אנחנו פשוט המלצנו בתוך מונים אנחנו מסתובבים בחנות ו... וכזה יש לכם איזה קומיקס מעניין לקרוא ואנחנו כזה. צ ו, צ ו, צ ו. לגמרי והקונספט והעולם מאוד מאוד מצחיק מאוד מגוחך יש שם יש כוחות שמבוססים על אוכל ומזון וזה עולם שבו שפעת העופות מכל המחלות שיכלו לבחור השתוללו ועוף זה מחוץ לחוק וזה מאוד מצחיק והאומנות של ג'ון למאן היא מאוד מצחיקה ואתה ניגש לסדרה הזאת בצורה מסוימת והיא תופסת אותך בהפתעה. ואיך מהחוברת הראש... סוף החוברת הראשונה פשוט תופסת אותך את, את... אוקיי. אני לא יודע למה אני צריך לצפות פה עכשיו. ואז מגיע סוף קשת הסיפור הראשונה. אגב כמו שאמרנו יש אה, 60 חוברות פלוס 3 ספיישלים. החוברות האלה נאספו למקרה שנתונים איך להשיג את זה אני מניח שכדאי שנגיד את זה יש כרגע 200, 12 אוגדנים רגילים 80, כאילו... בקריחה רכה יש לך 6 אוגדנים אה, בכריכה קשה כאילו שהם. כל אחד מכיל כאילו פי שתיים מהחובות של הכריכות הרכות ויש לך אופציה לגנות את זה בשלוש סמורג סמורט אדישן שזה מהדורות של 20 ומשהו גיליונות כל אחד. נכון נכון. או שאנחנו יכולים להיות כמו עופר ולאסוף את זה מההתחלה אם יש לכם מכונת זמן. אין מה לעשות אני מהתחלה איזה אני אני בטוח ששו אחד שווה עכשיו איזה 500 דולר או משהו כזה. אם אתם רוצים לשדוד את עופר הבית שלו נמצא. זו סדרה שתופסת אותך כל הזמן בהפתעה, סדרה שזורקת אותך לכיוון אחד ואתה חושב שאתה יודע למה אתה מצפה והיא פשוט שמה הטוויסטים ו... וכל מה שקורה שם במיוחד וכמעט בסוף כל ארק יש לך איזשהו טוויסט תופס אותך בהפתעה לגמרי, אתה חושב שהסדרה היא קומדיה היא הופכת להיות דרמה היא הופכת להיות סדרת פשע היא סדרת מתח כלומר כל שנייה זה זה משתנה הטון משנה אבל זה לא זה מרגיש שיש איזון כזה וזה הופך להיות טון משל עצמו. שנינו מארצים מאוד גדולים של סדרת קומיקס אחרת שעושה משהו מאוד דומה, היטמן של yeah. גרף אניס וג'ון מקריי, וגם שם אגב זה סדרה עם אומנות, שהרבה פעמים היא מאוד מאוד מוגזמת, פחות מוגזמת מפה אבל בכל זאת יש הרבה תחושה שלו. בכל זאת של... ג'ון מקריי כן. כן, אבל <laughs> לא, ג'ון מקריי בגישה יותר מצואצת שלו, בוא נגיד זה ככה, וגם שם יש הרבה פעמים נדנדה מוזרה כזאת עם בין... ש... סיפור רציני סיפור קומי סיפור רציני סיפור קומי ובהרבה סדרות ב... בידיים של רוב האנשים זה לא היה עובד כי ה... הוויפלש הרגשי פשוט יגרום לך להגיד מה אתם מנסים להגיד לי. ואין לי אני לא חושב שיש איזה פתרון כאילו מעבר ל... האלה ממש ממש במה שהם עושים הם יודעים לשבור לך את הלב ולגרום לך לחייך בלי ששני הדברים יהיו מנוגדים. Oh -oh. <laughs> <אז>... ועוד דבר שמבחינתי. שוב מבחינתי אגב זה הסדרה הרצה הכי טובה של אימג' כנראה נקודה ever אני, אני, אני, חושב, אני חושב שחוץ, אולי... שחוץ, שחוץ מהווקינג דד שאתה יודע אין, אני לא חושב שיש סדרה לא, לא, באימג', אני... לא באימג' שאי פעם כאילו תתחרה בה, בהצלחה של ווקינג דד לא. אבל מבחינתי זה והווקינג דד הם שתי הסדרות שבעצם הובילו את אימג' להיות מה שאימג' היום. אם אם אנחנו מדברים על working dead בכך שיוצרים בא ואומרים אני גם יכול לעשות זה אני גם יכול ליצור מה שיכול בסופו של דבר לסדר אותי כלכלית כל החיים שלי. וצ'ור בא ואומר ליוצרים אנחנו יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים זה יכול להיות טוב זה יכול גם להצליח. כן. בלי בלי קשר עכשיו לסרטים ודברים כאלה. כן. כן וזה עוד פעם שתי נגודות מפתח להצלחה של צ'ור. דבר ראשון בניגוד ל-90% מהקומיקס האמריקאי שמפורסם כרגע. שהוא מבינה שהחוברת הבודדת היא יחידה בפני עצמה ואפילו שיש לך אפילו שכל דבר בברור כאילו יש לך קשת סיפור של 6 חוברות, 6 חוברות, 6 כן. חוברות, 6 כן. חוברות כל פעם כאילו זה, זה מאוד מאוד ברור אתה יכול לראות כאילו אפילו כותבים כאילו אינטרנשיונל דליקסיז אפיסוד 1 אפילו שזה בברור יש קשתות סיפור עם התחלה אמצע וסוף. בכל גיליון בגלל שצ'ו עובד בשביל סכום ממשלתית והוא המטרה שלו לתפוס פשעים יש מיני קשת סיפור בתוך הגיליון יש משהו שקורה שאתה אומר אוקיי קיבלתי סיפור שהיה שווה את הכסף שלי. הם גם יש הרבה פעמים ת... <מת> היום במיוחד את הכתיבה לאוגדן. כן. פה יש גם את הכתיבה אבל יש פה גם את הכתיבה כמו שאמרתי שזה סיפור זה גם בשביל הקורא של החובות ואני קראתי את זה בחובות חודש. ואומנם לא קראתי את לא אני לא זוכר בדיוק מה קרה כל חוד חודש עבר אבל אתה עוד צריך כי יש לך את ה, תמיד את הסיפור שמרחף מהנקוס שזה הקו שהם מכבה הכל אבל כל חובות באמת יש לה את הסיפור שלה אתה נהנה מהסיפור קיבלת משהו אבל קיבלת עוד איזה שהוא שלב לסיפור הכולל ועוד שלב הסיפור הכולל ועוד שלב הסיפור זה משהו שהיה מאוד מאוד נפוץ בקומיקס אמריקאי משנות ה... שדע, משנות ה-60 עד שנות ה-90 ואז מסוים. שהאוגדנים נהיו פופולריים אנשים אמרו טוב אני צריך לשנות את סגנון הכתיבה שלי ולרובם זה לא עובד פשוט כי אתה יודע זה עובד אם אתה קורא את זה באוגדן זה, זה, עובד, זה, זה לא עובד בפורמט החודשי כן והם מפרסמים את זה בתור חוברת חודשית זאת בעיה חוברת חודשית הסיבה הנוספת שהוא כזאת הצלחה זה מה שהמלצת את רוברט קריטמן קונסיסטנסי. משך. שבע שנים שהוא יצא. כמו שעון. שעון היה הפסקה אני חושב מדי פעם בין ארק לארק לא, הם היו הם חודש חודש בין כילו. הראשונים הם היו בין הראשונים אני לא רוצה להגיד הראשון כי אני לא <אנ> I, לא אני פשוט לא יכול לגבות את זה מבחינת מבחינת עובדות הם היו בין הראשונים שלקחו את הפורמט של אנחנו הולכים להוציא שיש חובות לסיים את הארק לקחת הפסקה כדי לאסוף כוחות לארק הבא כי אנחנו לא רוצים להגיע למצב שהקוראים יחכו באמצע ארק לחוברת בעיה שיוצא ארק אנחנו נסיים את הארק כמו שהם חודש חודש. אנחנו ניקח הפסקה חודש ניקח הפסקה חודשיים לפעמים הם תשאו לקרוא הפסקה חודשיים וזה בסדר אבל זה היה מתוכנן זה היה מתוזמן. הם ידעו הם הודיעו את זה מראש גם קוראים בחוברות היו בתור קורא בחוברות הייתי רואה שבסוף החובר ג'ון ליימן היה רושם אנחנו יוצאים להפסקה של x בעוד כמה חוברות קחו את זה בחשבון mm -hmm. הכל היה מתוזמן אף פעם לא הרגשתי שאני לא יודע מה קורה גם מבחינת הערך היציאה תמיד עדכנו אותי תמיד ידעתי והיום רוב הסדרות של אימג' עובדות ככה הם מוציאים ארק לוקחים חודש הפסקה <laughs> באידיאל כן, באידיאל זה הרבה הרבה פעמים תסתכל על הסדרות של בריים קייבון עובדות ככה כן, כמו הסדר... שעון. כן. של... כמו שאמרת הטריפל קראם של אימג' שאנחנו בזמן mm -hmm. שאנחנו מקליטים את זה The Walking Dead, סאגה וצ'ושה רגע נסגר והסיבה שהם הטריפל קראם מעבר לאהבת לא... כמו שעון שוויצרי ויש הרבה סדרות ואחת הבעיות אחת הבעיות שמגיעות עם אימג' עם כל, ה... עם כל האהבה וזה פודקאסט שמוקדש אך ורק לאימג' כן אז יש אהבה זה שבגלל שנותנים ליוצרים חופש אמנותי הם קובעים לעצמם את סדר היום זה מוביל הרבה פעמים לכזה טוב תראה אתה יודע אני לא חושב שהחוברת מוכנה או אני לא חושב שאני מקבל לו מספיק כסף מהחוברת החודשית אז אני אקח הפסקה ואני הולך לעבוד בשביל מרוויל ונוצר לך דברים כמו. נגיד סאודן בסטרדס שסדרה נהדרת שמוציאה בזמן האחרון חוברת בקצב של אחת כל ארבעה חודשים עם ש... הפסקות ש... באמצע ש... קשת סיפור. לאזרוס, לאזרוס שלזכותם יאמר שהם מוציאים ארק הזה מוציאים אותו עד הסוף אבל פשוט אתה יודע בין ארק לארק זה יכול לקחת ארבעה חודשים. לא זה מילא יש, יש הרבה פשוט שנעצרים באמצע קשת סיפור ועוד פעם אם אתה, מוציא, אם אתה מוציא רומנים גרפיים שעומדים בפני עצמם. לקח כמה זמן שאתה רוצה אבל כשאתה יודע אני אומר את זה שוב ושוב באינטרנט בדיונים גם עם יצרים אמרתי להם כאילו פייסינג מטרס כשאתה מוציא באופן כשאתה מוציא באופן כשאתה מוציא חוברות וכשאתה אומר החוברת היא היחידה שאנחנו רוצים שתקנו והיוצרים האלה לא אומרים תמיד כן תקנו את החוברות תתמכו ביוצרים זה בסדר גמור תתמכו בחנויות עוד פעם אני לגמרי לא פטריוט בקטע הזה אני בעד כל הדברים האלה אבל הצד השני של המטבע הזה הוא אתם צריכים את זה בצורה שתומכת בחוויית הקריאה. חוברת שיוצאת פעם בשנה והיא חלק מקשת סיפור כללית יותר היא חסרת משמעות. כי אני קורא כי עד שאני מקבל את לא יודע החוברת הבאה של rocket girl אני לא זוכר מה קרה בחוברת הקודמת כי היא עברה חצי שנה בין חוברת לחוברת. ולזה אם נחזור לצ'ו? צ'ו לא עושים את זה. שבע, לא שבע את שנים? זה. כמו שעון? תפתקו? ובאמת אפילו אחרי חודשיים, משהו כזה, אחרי שהסדרה הזאת נגמרה, הרגיש לי מוזר. היה חסר לי, היה חסר לי זה בפוליסט. זה היה בפנטו פוליסט, כן, היה לי, כן. לי בפוליסט את החוברת, כי זה היה mm. כל כך קבוע, זה, זה היה כבר... שכל שלושה ארבעה שבועות אני מקבל את החוברת של, של צ'יו. זה כן, להוריד לא את הכובע, הם באמת עשו עבודה נפלאה mm. עם זה. ולפני שנגיע לחלק של הספוילרים, לפני שנתחיל לדבר על זה, אני רוצה לציין שמה ש... משהו שכתבתי על שוק, כשיצא הגדן החמישי כתבתי על זה, mm -hmm. זה שהסדרה הרשים אותי ביכולת של לעשות אסקלציה מאוד איטית של הגודל האירועים וגודש האירועים, בלי לאבד את העלילה המרכזית, כי הרעיון של סדרה ארוכת טווח שיש לה איזושהי תעלומה במרכז שלה. זה משהו שאנחנו מאוד מאוד מכירים זה נהיה פופולרי בטלוויזיה בשנות ה-90 זה... עם תיקים באפלה זה נהיה סופר פופולרי בטלוויזיה בעקבות אבודים ובית הספר ו... גלקטיקה. ובקוניקס גם. כן. זה, זה... הבעיה היא שרוב התעלומות... שנות האלפיים המוקדמות הסדרות הגדולות של הוורטגוב, זה הכל היה מיני סיפורים שרצו על גבי תעלומה אחת גדולה. אבל הרבה פעמים... והשאלה, הסימן שאלה הגדול מרחף, ובארק הסופי אנחנו מגלים מה היה שם. וארק הסופי של צ'ו זה מסוג הדברים שאם היית אומר לי בתחילת חוברת הראשונה זה מה שקורה בסוף. דבר ראשון לא הייתי מאמין לך, ודבר שני הייתי אומר לך, אם הייתי מאמין לך, זה היה איום ונורא. זה הרעיון הכי גרוע בעולם. והקטע הכי מטורף זה, שג'ון ליימן אמר שהוא זכר, שכאילו שהוא רק בא ועשה פיץ' לסדרה, הוא ידע מה הייתה החוברת הראשונה, ומה היה העמוד האחרון. שזה מטורף! אנחנו ניכנס עוד מעט לספוילרים, אנשים. ובניגוד לסדרות אחרות, שיש להם שאלה גדולה באמצע, זה עובד. כאילו כאילו שום שאלה של מועלט של רגע למה זה קרה ומאיפה הדבר הזה מגיע ומה הבסיס של זה כל התשובות שלא... כל התשובות נסגרים בצורה מדהימה ובין אם זה אתה mm. והוא גם לא מזרז זה לא מרגיש סוף מזורז זה שלושת או ארבעת האוגדנים האחרונים שלושה ארבעה ארקים. סוגרים באופן מתודולוגי את כל הקצוות אתה מרגיש שהוא תופר את הכל לאט לאט אתה רואה הוא עונה על השאלה הזאת והוא פותר את זה והוא פותר את זה ואתה יודע שיש עוד שתי שאלות שלא נפתרו זה בסדר זה מרגיש אוקיי בסדר אתה יודע שיש לך עוד 10 חובות יש לך חובות, והוא הולך לפתור מראש זה יש 60 גיליונות וזה, והוא ידע. הוא ידע ו וכשאתה קורא את זה גם כשאתה קראת את זה באותו הזמן אמרת אוקיי אתה יודע הגעת להוגדן החמישי מעולם, מעולם מתח... לא אתה רגשתי... מתחיל לראות הקצוות של פתרון. מעולם לא הרגשתי בסדרה הזאת ולדוגמא כבר דיברנו על בריין קלבון אז נגיד ויידלסט מן כן. או סאגה לפעמים כשאני קורא סאגה אז אני מרגיש כאילו אוקיי בוא, בוא, בוא נתקדם קצת. ויידלסט מן הרגשתי שהסדרה הזו יכולה להסתיים 10 לא חובות לא מחוברת הראשונה עד חוברת 60 לא הרגשתי לרגע שהסדרה נמשכת יותר מדי הסדרה מזורזת הכל עובד בקצב שלו והכל מתוכנן וזה מדהים שהוא עשה את זה כאילו שהוא תכנן את זה מהחוברת הראשונה עד ו, הסוף. והנה עניין עם כל התוכניות העלילתיות האלה ואחת הסדרות שהכי מרשימות מבחינה עלילתית עוד פעם שיש בשוק הקומיקס ever זה צריך להיות <coughs> סדרה מאוד אנושית על בני אדם וכאילו. בשלב מסוים לטוניצ'ו יש חברה בשם אמיליה והרומנטיקה ביניהם ואיך שמתפתחת זה אחד הדברים הכי מקסימים. <laughs> אחד הדברים הכי מקסימים כי זה אנושי לגמרי זה לא אין פה שום מלודרמטיקה מוגזמת זה כזה או, אני אוהב אותה ואני לא יכול לספר לה לא, לא לא לא לא זה כזה לא הם חבר וחברה ואז הם, ואז הם יותר מזה. וזה כל כך מקסים היחסים בין טוניצ'ו למשפחה המוזרה שלו. שיש לכל אחד מהם די סיבה לתעב אותו וזה סיבה מוצדקת והנה העניין כל דמות. היחסים בינו לבין ג'ום קולבי בוא נדבר על זה שנייה. המשותף הראשון שלו. בוא נדבר על זה שנייה. זה יוביל אותנו לספוילרים אני חושב. בוא נגיד זה ככה שזה אחת הרים רגשית של של ושתי הדמות האלה שתכלס היו ביחד מההתחלה עד הסוף פלוס מינוס. זה פשוט אתה יודע זה זה אמנם בהתחלה זה התחיל פשוט כפרודיה <אז> על בדי קאפ מוביז כזה כן. ואז אתה מגלה שחוץ מזה שמדובר על מרטה וריגס גון וויילד יש לך פה באמת חברות uh, רצינית שאתה יודע עוברת משברים ועוברת uh, כל מיני דברים ומרכבות הרים. ו... אף, אף, אף די די בסדרה הזאת היא לא מרגישים כאילו יש דמות שאתה יודע הם נראים כמו קריקטורות בהתחלה בגלל העיצוב ואתה אומר אוקיי okay, אז כאילו הנה הנה יש לנו את הגיבור שלנו שהוא הבן אדם. סיזר אני וואן. ואתה אומר זה הבן אדם וכל הדברים מסביב זה כנראה <laughs> אתה יודע סטריאוטיפים זה כזה הנה בכורה רע הנה שותף המאניק הנה שותף הפחות מאניק הנה, הנה, החברה, הנה אומר... הבוס החרא כן, אבל אין אין ככל אין שהסדרה נראה. מתמשכת לא אתה כאילו. כל אדם בסדרה הזאת הוא בן אדם כאילו אתה אשכרה היית יכול לראות כל אחד מהם גיבור של סדרה משלו בשלב זה או אחר. והדבר הכי חשוב לדעתי, mm -hmm. אף דמות לא נשארה במקום שהתחילה בו. אף דמות לא לא הייתה סטטית לא הייתה חד מימדית. לא הייתה דמות שכן או אוקיי, כאילו אז זה או אוקיי, כאילו. כל דמות עברה איזשהו מסע. כל דמות עברה איזשהו שינוי היא עברה משהו. כל דמות שראית אותה בפעם הראשונה אם תלך לחו, לעמוד הראשון שראית אותה וזה, וזה לאו דווקא תקף לדמויות האנושיות כן. Mm -hmm. רבותיי יש את הדמות הכי טובה שנוצרה אי פעם בסדרה <laughs> הזאת אני לא מבין לא הזכרנו את זה עד עכשיו. יש תרנגול. יש תרנגול. שקוראים לו פויה. שזו מילה אחרת לתרנגול. בספרדית. כן. והוא הסוכן סלאש גיבור העל הכי מטורף והכי חזק בעולם. אוקיי, okay, yeah. אנחנו מגיעים. בוא נשאיר את, את זה ככה. בוא נשאיר. אבל אפילו הדמויות האלו עוברות איזשהו מסע ולא נשארות אותו דבר מהעמוד הראשון שאתה רואה אותם עד עמוד האחרון ואתה מרגיש שהם עברו כברת דרך. כלומר זה מרגיש נכון זה מרגיש במקום וזה לא מרגיש מאולץ וזה משהו ויש כס די גדול בסדרה הזאת זה לא שתי דמויות mm -hmm. שלוש דמויות. אני חושב ש-we guessed enough. אוקיי, אבל להם. אני חושב שכן, אם עוד, לא, אם עוד לא השתחלתם לקנות את הסדרה הזאתי, אז אנחנו כנראה עשינו עבודה גרועה מאוד. שאגב, אם כבר לא המחירים הם, הם mm. שווים כמעט לכל ב- as far as comics goes. הם, הם אלו שהתחילו את, את האוגדן הראשון ב-10 דולר. דולר כן. אחד מהראשונים גם שעשו את הטרנד הזה, כל אוגדן אני חושב שהוא 15-13. או כל אוגדן 15 דולר, אתה, 12 אוגדנים, אתם יודעים. בפחות ب... מ-200 דולר זה, אח... זה בימינו אחלה עסק וכאמור זה מרגיש שווה את זה כי כל אתה יודע זה לא... זה לא סתם מילוי מקום זה לא זה לא עוגדן שאתה קורא אותו תוך 10 דקות כמו יוצרים שאנחנו לא רוצים להעלים כרגע אבל אני חושב שאנחנו עוברים לשלב הספוילרים אם עוד לא קראתם את הסדרה תקשיבו לא משנה כמה ספוילרים מנלתיים, ניתן לסדרה שעובדת נהדר גם אתם יודעים כל מה שקורה כי כאמור אלמנט אנושי חזק אבל העלילה מאוד מאוד מורכבת ולכן מומלץ אם עוד לא קראתם. סטופ אתם מוזמנים ללכת לקרוא 60 גיליונות וגם וגם קראתם 7-8 אוגדנים אל תסתכנו כי אנחנו כן. הולכים עכשיו פרי סטייל יכול להיות שאנחנו נקפוץ לחוברת האחרונה ויכול להיות שנקפוץ לחוברת האמצעי אז hmm. אם לא קראתם את כל הסדרה תעצרו תחזרו אחרי כן, ותדעו לנו ותדעו לנו ואם אחרי זה. את הכל, זה השלב של הניתוח. אוקיי אמ, בחוברת האחרונה של צ'ו. אנחנו עכשיו קופצים. שמע, אתה אמרת ספוילרים בחוברת האחרונה של צ'ו אני פשוט אתה רוצה לעשות כזה trackback כזה בחוברת האחרונה של צ'ו אנחנו מגלים שבקשת האחרונה שמובילה לחוברת האחרונה חייזרים שהם מין קדמון של דמוי אנוש תרנגולי שהתפתח בכדור ארץ במקביל לבני אדם ועזבו את כדור הארץ כשאנחנו עוד היינו בחיתולים האבולוציוניים שלנו חוזרים לכדור הארץ. ואנחנו מגלים שהסיבה לכל האירועים של הסדרה הזאתי, כל הדברים המוזרים עם אותיות בחלל וכוכבי לכת זרים שנהרסו בדרך והחזיונות של אמיליה של הגורל שלה ושל טוני, זה הכל בגלל שהם נתנו, הם שולחים מסר טלפטי לכדור הארץ כזה של אתם צריכים להפסיק לאכול תרנגולות, הבנים האבוליציוניים שלנו, או שכשנגיע לכדור הארץ נשמיד את כולכם. ובאקט אה, נוראי של... אה... אתה יודע, של uh, לעשות או למות, טוני uh, צ'ו משלים את המכונה הטלפתית המיוחדת הזאת שהיא כל הסיבופטים, כאילו כל הכבוד הסיבופטים ביחד, והורג כל מי שאי פעם אכל תרנגולת, כולל, כולל את השותף שלו, כולל את אשתו שהייתה צריכה למות כדי להשלים את הטקס הזה, כולל הרבה אנשים שהוא אהב, ובאופן כללי עשרות מיליוני בני אדם. כל זה כדי שהמין האנושי יוכל uh, לעשות את המגע הראשונים הכי בשלום. קפוץ לעתיד, טוניצ'ום מזדקן, כבר כמעט סנילי, איך שאומרים, נוחתים כמו שנכזה, יש מגע ראשון, שלום עולמי, ומאחורי הקהל, טוניצ'ום, מחזיק בסכין שבתו גילפה לפני שנים רבות, גילפה בשוקולד. אני, זה חושב, זה... אני חושב שזה... <אח> טוב, תמשיך. <אח> לא, לא, מחזיק <אח> בסכין שבתו גילפה משוקולד, כי היא יכולה להפוך שוקולד לכלי נשק, ומזנק על מנהיג התרנגולים החייזרים, ב... עם סכין ביד. הסוף. אתה יכולת לחזות את זה כשהסדרה התחילה? כאילו yeah. אם, מישהו... <laughs> אם מישהו אומר לך בהתחלה חייזרים היית אומר אוקיי ומישהו אומר לך חייזרים שהם תרנגולים שבאים משחר האנושות ש... ש... ש... והסיבה שכל האנשים כוחות אוכל קיימים זה כדי ליצור מין כזה מכונה ביולוגית שתאפשר לנו להיפטר מהרוע של הרג תרנגולות היית מאמין לזה? תקשיב כל החוברת האחרונה הזה, זה חתיכת הפתעה כאילו שבחוברת לא, האחרונה כאילו מה, מה כבר לך, ברור ת... לך בקשת ברור... האחרונה בקשת האחרונה זאת. אתה צודק כן. אבל למרות שהחוברת אמרה כן. בני הנפלא כן. שהוא עומד שרואים את טוני עומד זקן ופשוט קוצה ציפורנם כדי להיזכר בכל הלחוות מחדש את כל מה שהוא עבר <אח> ולהבין למה הוא הולך לעשות את מה שהוא עושה לחזה, בכל כן. דברים שהוא ייבד, לקום פעם אחרונה לקום פעם אחרונה וזה. פאק לא לא אני בחיים לא הייתי חושב על זה כאילו <gum> גם. זה, זה מדהים ש... שהוא חזה את זה מההתחלה זה הוא אמר העמוד האחרון והחוברת ראשונה זה מה שאני ידעתי בהתחלה. ושזה בשביל. עובד ושבהקש.. אתה יודע אנחנו מציינים את זה עכשיו אוטו, אם משום מה להישאר לחלק הזה בלי לקרוא כשאנחנו מתארים את זה, זה נשמע איום ונורא כי אי אפשר לגרום לזה להישמע טוב בלי לחמוט את זה בקונטקסט הנכון. זה הקטע של צ'ו. קשה מאוד. חצי מהפעמים שאני ממליץ על הסדרה הזאת אני שומע או סבבה נשמע מיוחד בוא נזכח או לא זה נשמע נשמע מטופש אני לא זה לא נשמע ממש שנקרא ואז צריך לבוא ולהגיד לא זה ממש ממש טוב. הרבה מאוד מהתיאורים האלה זה נשמע כאילו אנשי תרנגול קדמי אנחנו לא עוברים את זה לאף אחד כאילו מן הסתם בקנייה הראשונה כן לא אבל אני בטוח שזה נשמע מאוד מאוד כאילו מוזר אבל זה עובד של צ'ו. וכן, המוות של קולביר. אוקיי, בוא, בוא נדבר על, על מוות בסדרה הזאת, סבבה, כי... עוד משהו שמאוד מזכיר את היטמן, uh, שאנשים... הסדרה לא מפחדת להרוג דמויות ראשיות, אבל זה לא ברמה של משחקי הכס של כזה... המוות הוא כדי לזעזע אותך? המוות תמיד מרגיש כאילו הדמויות הרוויחו את זה? כן, בוא, בוא נקפץ רגע לחוברת, אני חושב שאחת החובות הכי טובות של הסדרה הזאת, חוברת מספר 30. מוות של אחותו של טוני צ'ו. המוות של טוני צ'ו. טוני ט-או-נ-אי, במקום טוני ט-או-נ-וי, שזה הגיבור שלנו. כן. אוקיי, סיפור אישי בנוגע למוות של טוני, אחותו של טוני צ'ו. קראתי אותו ספוילרים לצ'ו, מישהו ציין ברגעי השנה שלו שהוא קרא בחוברות, ואני קראתי באוגדן אז הייתי מאחוריו כזה, שהמוות של טוני היה הרגע הכי הכי טוב של השנה. ואני אני אתה יודע קראתי את זה בכזה מצמוד של כזה אוי לא קראתי ספוילר לתשוב אמרתי טוני הולך למות ומה שקורה וחשבתי שמדובר בטוני הגיבור שלנו וכשאת הסיפור שמכינה אותנו למוות של uh, טוני אחותו uh, מציגה אותה בתור הגיבורה הראשית כי בסוף כשאת הסיפור הקודמת טוני וואו זה מבלבל אנטוני. אנטוני. כן, זה השם אנטוני נכנס לתרדמת אחרי שהוא חטף מכות מחבורה של כותבי ספורט עצבניים במיוחד. Mm -hmm. והיא מופיעה בתור הגיבורה הראשית של קשת הסיפור שמובילה לגיל 30 ואתה חושב אה ah, אוקיי אתה יודע לסדרה קוראים צ'ו. היא אחותו היא טוני צ'ו גם לה יש כוחות אוכל זה, זה אשכרה יכול להיות סיפור שלה מעכשיו. ויכול להיות שהוא פשוט ימות מאיזשהו מקרה והיא תהיה הגיבורה של הסדרה ואני תדע, אתה מתחיל להתאהב ואתה אומר אוקיי אני אקרא את זה כן. וזה וכל הקשר לסיפור מובילה דבר ראשון לעובדה שהיא הגיבורה החדשה שלנו ודבר שני שהיא להתחתן אחרי ששנים עם החבר שלה והיא נדדה לו כזה און אנוף ואז היא מתה. ועוד איך מתה. והיא מתה מה שקורה זה שבגיליון 30 יש את העמוד שמובילה גילוי כאילו שהיא הולכת למות. בעצם המון? החוברת <laughs> מתחילה בזה שמלה... שרואים אותה ביום חתונתה. כן. וממש יש איזושהי נרציה שמראים אותה מתארגנת ולובשת את השמלה, ורואים את האורחים מגיעים, וכן, אז יש קטעים שאחד מה... מקובעי המשפחה משתכר, וואלה, מפיל את וזה לא כזה, זה לא היום המושלם, אבל אין מה לעשות, זה היום שלהם, והם נהנים, וזה היום המאושר בחייה. ופשוט מעבירים את העמוד ופשוט רשום בצורה הכי פשוטה. This doesn't happen. כאילו this במובן של כל הדברים הסמכים האלה שראיתם לא באמת מה שקורה. יש לנו קאט אחד הקאטים הכי ח.. אני חושב אחד הקאטים הכי חזקים בקומיקס מאז הדבר שקורה בסוף של וואטשמן שאת שמולו נגיד זה זה ממש את טוני מסתכלת על זה עושה it's perfect absolutely perfect כן מה ואתה כולך מתרגש כי אתה שמח לדמו הזאת אתה כולך להכיר אותה משך. ארק שניים כבר ואתה לומד להכיר את הדמויות ואתה מבין שזה באמת הולך להיות יותר מכי טוב בחייהם ואז פשוט אתה מעביר עמוד וכתוב סורי פוקס. This never happens. ואז אנחנו רואים שהיא מוחזקת על ידי הנבל דז'ור של הסדרה דה קולקטור בחור שהמטרה שלו בחיים זה לאכול אנשים עם כוחות אוכל שונים כדי לספוג את הכוחות אוכל שלהם. וכשאנחנו הופכים את העמוד הוא כרת לה את שתי הרגליים. ויד. ויד ומחזיק אותה. ומחזיק אותה קשורה לכיסא, ועוד פעם, זה לא אמור לעבוד, זה אמור להיות רגע לגמרי גורי ומיותר, וכזה, אוח, woman in refrigerator, צריך קומיקס, תפסיקו לנו דמויות נשיות בשביל שוק רגשי, זה קורה כל הזמן. הסיבה שזה עובד, דבר ראשון, זה כי היא נשארת כאילו היא גאה עד הסוף, היא אף פעם לא כזה, אוי, יצילו אותי, אוי, ינקמו את נקמתי, זה כזה, לא, כל הזמן, לא משנה כמה הוא מהנאותה, היא כזה, לך תזדיין. ודבר שני, אחרי שהוא הורג אותה באופן סופי ומוחלט כדי לספוג את הכוח שלה, הוא מגלה שהיא רימתה אותו, שהיא, שיש, לה, שיש לה דרך לעקוף את היכולות שלו לספוג כוחות של אחרים, והוא נשאר מאוכזב. ודבר נוסף, אחרי שהסיפור שלה לכאורה נגמר, היא ממשיכה להופיע שוב ושוב, היא, היא, היא מצאה מצא דרך ידע, להדריך היא את טוניצ'ו אחרי שזה, המוות. היא כן. ידעה שזה מגיע, היא תכננה את זה. ובגלל זה עוד פעם אה, כן ווימן אין רפריג'ריטורס למי שלא מכיר מוזמן לחפש את זה בגוגל זה התופעה קומיקס זה התחיל בתור משהו מביקורת קומיקס אבל זה קיים באופן כללי בכל תרבות פופולרית שמשתמשים בעובד של דמות נשית כדי לתת לגיבור סיבה לעשות משהו וזה קורה פה כן כאילו אחותו נהרגת וטוני מיד כאילו בא כסיפור אחרי זה נהיה הרבה יותר נוקשה וממוקד וכזה מספיק עם הבדיחות אני הולך למצוא את הבחור הזה ולרצוח אותו בגלל שכל זה היה לפני זה הסיפור שלה, ובגלל שזה לא סוף הסיפור שלה, שהיא ממשיכה להופיע ולהשפיע על העלילה, ובגלל שזה לא נגמר בזה שהיא מתחננת לרחמים או משהו כזה, זה לא זה, כמו שאמרנו, היא אנושית, אוקיי? זה אף לא מרגיש כמו... טוני היא לא אנקדוטה בסיפור של אנטוני. היא סיפור בפני עצמה, שאנחנו נחשפים לחלקים ממנו. וזה מה שאמרתי, שכל דמות פה הייתה יכולה להיות גיבורה של ספרה משלה, היא סוכנת של נאסא. אנחנו רצוי להגיל לפני זה אנחנו רואים אותה בעבודה יומיומות שלה ואני בשמחה אם עכשיו היו מודיעים אנחנו עושים סדרת פריקווייל בשם טוני 2 אייג'נדס אוף נאסר כאילו הייתי קורא את זה עכשיו. כל שוב כל דמות עוברת משהו. היא לא באה כדי לשרת דמות אחרת הסיפור של דמות אחרת כמו שאמרת. וכל המוות כל מוות פה בעצם בא לשרת משהו. ואני חושב שבאופן אישי. חוץ מהמוות של טוני צ'ושה מבחינתי אגב זה היה הפעם הראשונה שהוא באמת נתן לנו גאט פאנץ' לכף על הפרצוף. כן? כן. עד עד לפני שהוא... זה היו טוויסטים אבל זה היה טוויסטים שהוא כזה 아, לא ראיתי את זה מגיע זה היה טוויסט רגשי של כזה או, תפסת לי את הלב כאילו ליימן לא זה... זה... ו... זוכר שקראתי את החוברת <אד> הזאת שהיא יצאה <אד> אלף מאוד התבאסתי כי לא יכולתי לדבר עם אף אחד על זה. אמרתי אמרת רצית כל הזמן לדבר איתי ואני כזה חכה עוד לא קראתי את האוגדן ואז האוגדן הגיע ואני מתקשר אליך וכזה לא. ובסוף החובה תמיד יש את המכתב הזה שהוא כותב הוא אומר אוקיי הגענו לחצי שימו לב shit is gonna get real כאילו זהו אנחנו התחלנו. וזה היה כזה אוקיי עכשיו אני באמת צריך to keep my כי אני לא יודע מה הולך זה זה הרגע שבאמת הבנתי. שאין לי מושג מרחיקות, הבעיה שאתה מגיע לסדרה, ניל גיימן אמרת בצורה הכי פשוטה. המיל... שלוש מילים שכל מספר, כל כותב, כל אמן רוצה לשמוע בסוף סיפור שהקוראים שלו, הצופים שלו וואטאבר יגידו, What happens next? וזה מה שכל פעם חשבתי ב... בסוף כל טוויסקר, בסוף כל חוברת, והוא עושה זה בצורה מצוינת, הקליפהנגרים פשוט מדהימים, ואני חושב שהמוות הכי קשה בסדרה, זה היה של, של פויו. אוקיי, okay, פויו. זה משהו שאני טועה, מאחר וליימן אמר שהוא ידע מה העמוד הראשון והעמוד האחרון, אני טועה אם הוא ידע שפויו יהיה כזה תופעה, או שזה משהו ש... זה נראה לי משהו שהתפתח באופן אורגני יותר. <פויו>, פויו מוצג בקשת הסיפור השנייה, שבו uh, טוני גיבורנו נוסע לאי uh, uh, בקריבי בשם יאן פופולס, יאן... <פוק> זה, זה משהו זה, משהו עם הרבה, זה, הרבה הרבה כן. עברות כן, הוא, ו... חבלים, כן. והוא, כן. יודע, הוא נתקל שם בכל מיני הרפתקאות ואחד מההרפתקאות האלה הוא מחלץ תרנגול קרבות בשם פויו שידוע בזה שהוא התרנגול שמכסח לכל תרנגול אחר הקרב ופה מופיע ונעלם ואתה כזה אוקיי זה, זה היה רעיון מאוד משעשע הוא, הוא משמש בתור נשק הסחתי מצוין בסוף הקשטי ואתה חושב אוקיי זהו כאילו, כן. ובמהלך השתקשט זה סיפור אחר, הזה, אנחנו נתקלים בסוכניות האחרות שעובדות בממשלות הברית, אחד מהם זה ה-USDA. ה-US... ה-USDA? Uh... לא, לא ה-USDA, האלה שעובדים עם uh, בעלי חיים. כן, אוי. Uh, oh yeah. וואו, יש כל כך הרבה דמויות בסדרה הזאת, חבר'ה, זה, זה קשה. אני, אני, אני אחפש את זה. רגע, usda כאן, usda. כן ה usda שזה עוד פעם מאחר מה זה מתרחשת בגרסה יותר מוגזמת של המציאות פה ה usda שמתעסקת בבעיות של בעלי חיים בעולם אמיתי מתעסקים באשכרה סוכנות שבה בני אדם משתפים פעולה עם בעלי חיים כאילו אני לא מאמין שאני משווה את שולה איך קוראים לתוכנית ילדים הזאת עם קרי הפלטיפוס. וואו, כאילו אנחנו פלנגינג אנר, פריפלטיפוס, נו, פיניאס ופרד? אה אוקיי. זה אשכרה כאילו קצת מרגיש כמו פינס ופרב. ואנחנו מגלים, אתה יודע, זו סוכנות שמתחרה ב-FDA, ושתי הסוכניות נאבקות על תקציבים ועל, אתה יודע, יותר bad ass. מסוים... והסוכנים שם הם גם בעליכם, שהם רק משתפים... הסוכנות, אגב, חשוב לציין, כל הסוכנות שם הם כאלה נשים שמצוירות, עוד באופן מאוד מאוד מוזמנטי. קולבי עבד ביוזמין. לא, כן, ואז בשלב מסוים קולבי, השותף של טוני צ'ום, עבר ל-USDA. אנחנו מגלים שותף שלו וזה כזה זה פרו-יו ואתה כזה אוקיי לא ציפיתי שזה יגיע. זה... זה זה לא הבעיה האחד. זה לא הבעיה זה לא ולאט לאט מתחילה מה שמתחיל בתור פשוט קטע של תרנגול מאוד מאוד מגניב. נהפך לאט לבדיחה רצה כזאת על זה שפרו הוא יותר ויותר באד בכל הופעה. ובשל.. החל מחוברת אתה יודע החל מאמצע הסדרה. אנחנו מתחילים לקבל כל מיני באמצע כל גיליון כל פעם שיש איזה מקרה חירום נוראי מנוייל זה in... כזה ואתה אומר אוקיי פויו שהוא, שהוא הדבר הכי קשוח בעולם ויכול לקרוע צבא שלם לגזרים בתפרה ובמקורו אחת איפה הוא. כל פעם שדמיות ישאלו איך נציל את המצב אנחנו רואים כזה ספלאש באמצע גילים שלא קשור לשום דבר של מה פה יעושה בינתיים וזה, וזה, וזה נלחם בעדר של זומבים נלחם ברובוט ענקי נלחם ב... במכה גודזילה בפקטולו כן, אנחנו לא יכולים להסביר מה בפקטולו. זה פקטולו תחשבו תרנגול אוף, קד... תרנגים תרנגים משולב קדול. עם קסולו. כן. שזה, אילו... וזה וזה הגיע הפופולריות שלו בתור מין כזה מים של הדבר הכי בדס בעולם הגיע לרמה כזאתי ששלוש החוברות שיש בסדרה שהם לא חלק מהסדרה רצה או קרוס אובר אחד במי שלא קשור ללילה הראשית זה שלוש ספיישלים של פויו שזה היה דימון צ'יקן פויו. היה לך את פויו, את הפויו ספיישלים. היה את וורייר צ'יקן פויו. שזה פויו בסטינג של קונן הברברי. ואז אחרי המוות של פויו. ש... אם את ספוילר אבל 아, את כן. ראנו, אמרנו אמרנו התרענו התרענו התרענו כמובן שזה לא הסוף שלו כי הוא בגיהנום והגיהנום צריך להתכונן בגלל פויוס קאמינג. הוא נהפך להיות שליט הגיהנום. Demon ועוד <laughs> פעם, <laughs> <laughs> <עוד> <laughs> פעם <laughs> זה, זה בדיחה זה בדיחה שהיה כל כך קל שתהפוך להיות משעמםת מהר מאוד אבל היוצרים יודעים לאזן יודעים באיזה קשתות סיפור. אנחנו כן צריכים אנחנו כן צריכים כפולת עמודים מוזרה של פויו כדי להקל על המצב mm -hmm. ובאיזה שזאת סיפור באיזה סיפורים הוא צריך כאילו פשוט לא רגע חברה אנחנו פה ב אנחנו פה בבורח רגשי אמיתי אנחנו לא יכולים פשוט להביא את פויו הדמויות צריכות זמן להיות קצת יותר אנושיות ותרנגול סייבורג שעם טילים בכנפיים לא כזה עובד ב-end yet, end mm -hmm. yet, למרות זאת. זו דמות שלא חשבתי שאני אקשר אליה כמו שהיא קשה, אני זוכר שזה... אוקיי, אז ככה. כל בי מבין באיזשהו שלב שבשביל לנצח את הקולקטור, mm -hmm. הוומפאייר, טוני צ'ו צריך לאכול את פויו כדי להשיג את הכוחות שלו, את הבדסיות שלו. Okay. ו... קולבי הוא השותף של פויו, פויו סומך עליו בעיני המצומות. כן. פויו מפקיד את חייו בידיו של uh, קולבי. אנחנו מדברים קולבי... באופן הכי מילולי, קולבי מחזיק כן. אותו בידיים. קולבי מחזיק אותו בידיים. <laughs> וקולבי מחליט לעשות <laughs> את הדבר לטובת הכלל, והוא פשוט שובר לפויו את הצוואר, mm. בזמן שפויו... Uh, letting his guard down. שיגור, ואני, חושב, חושב... ואני חושב ש... כשהעברתי את העמוד הזה, וראיתי אותו פשוט... דוברת הצוואר של פואר. זה היה, זה היה דבר שאני, הדבר הכי קשה שקראתי בסדרה הזאת, וזה לתרנגול. זה תרנגול ביוני, ורק, ורק שתבינו, אם תרנגול ביוני היא דמות בסדרה הזאת שכולם התחברו אליה ברמה כזאת, אגב, התגובות לגבי המוות של פואר באינטרנט, זה היה משהו שלא ראיתי מעולם, גם, גם במכתבים אחרי זה, אנשים כתבו שזה כאילו היה הדבר הכי קשה שהם לא צריכים לקרוא. ואם הצליחו, הצליחו רוב uh, וג'ון להגיע לרמה כזאת שאנחנו מתקשרים, יש <laughs> לנו קשר כל כך חזק עם הדמות הזאת, זאת קטימה ש... אני, אני רוצה לדבר קצת על עניינים של ייצוג. Uh, עוד פעם, בתור שני גברים לבנים אנחנו הכי טובים בעולם לדבר על זה. הפרק הזה מוקלט ביום האישה הבינלאומי. <laughs> <Yes>. <laughs> כאילו... Uh, עוד פעם, זה משהו שמאוד מעניין כי זה משהו שהסדרה עושה בלי להתאמץ כמעט. טוני צ'ו הוא אסיאתי אמריקאי המשפחה היא יפנית במקור הם אומרים או סינית אני לא זוכר אפילו סינית, אפילו, סינית. כי בשלב מסוים יש כמה פלשביקים לסמוראי אבל זה באופן כזה קומי ומוגזם כן. שלא בטוח על מה מדובר אבל כן. והסדרה אף פעם חוץ מעוד פעם יש שניים שלוש פלשבקים קומיים לא משתמשת בזה באופן של כזה אתה יודע אבא שלך היה עוזר לשוג או איזה בולשיט כזה הוא לא יודע אומנויות לחימה הוא שוטר שמרביץ אנשים עם אגרופים ויורה במקדח לא זה הוא, הוא דמות עמוקה רצינית שבמקרה היא גם אסייתית לא כן. דמות, כן. היא לא דמות אסיית אמריקן שהיא גם אה, בלשית שגם היא טבעת לא דמות. דמות בלש, בלש משטרה שמתאהבת עמוקה עם רקע, עם רקע ומשקל ועם משפחה בעייתית ובת שמנוכרת לו, לו מסיבות טובות שבמקרה הוא ממוצע אסיאתי אמריקאי. זה לא לשנייה אפילו לא משתמשים בזה כ, כאיזשהו אמצעי לפלוט. כן וג'ון קולי השותף שלו שאנחנו עוד פעם לא מדברים על תוויסים טובים. קודם כל ביודו מיני, הוא ביסקסואל. Uh, וזה עוד פעם, זה מוצג מבחינת, אתה יודע, מבחינת הקוראים זה קצת שוק, אבל מבחינת הדמות זה כזה אופן אגבי, כאילו, אנחנו רואים אותו, שוח, אנחנו רואים אותו, אתה יודע, מדבר כמו כל, אנחנו חושבים שהוא שוטר טיפוסי, אתה יודע, מצ'ואיסטי כזה, והוא מתנהג ככה. <laughs> ובשלב מסוים, uh, טוני מבקש שהוא יסיח את דעת הבוס שלהם, אפלבי, uh, ואומר, טוב, בסדר, אני אטפל בזה. ואנחנו מגיעים לסוף הגיליון אנחנו רואים אותם במיטה ו... ואין פה שום רגע של כזה אוי אתה יודע כל בי לא אומר تשים... עשיתי משהו נורא איזה כזה לא כאילו כן, אם תשים לב כל הצנות uh, של mm. שתי דמויות שמקמות יחסי מין מיוצגות באותה צורה בלי קשר להתעוררות ל... במיטה בתנוחות כן. כאילו... אפילו לא מראים את זה זה פשוט אתה מעביר עמוד אחד ואתה רואה את שניהם ככה מתחת לשמיכה עם חיוך ולבבות מ... כן. מכל מקום ולצורך העניין זה לא משנה איזה שתי דמויות ואפלבי או שזה היה טוני ו... ומיליה מבחינתם. ואחרי זה כלבי והחברה שלו מה-USDA יש בסוף ניסויים משולשים כאילו? לא. הם אומרים שהם רוצים בשלב מסוים דמויות כאילו מדברות על להתחתן כאילו הוא והחברה שלו והחבר שלו. כן אבל זה לא קרה לי וזה לא, לא קורה פשוט. <laughs> <מת> <laughs> <laughs> <laughs> לא אבל זה כזה הסיבה שזה לא נוח לו זה בגלל שהוא לא, לא רוצה להיות קשור לאף אחד זה לא בגלל שאתה יודע זה כזה. עוד פעם זה כל כך אגבי כאילו אין זה כל כך יודע, אנושי ואגבי זה כזה כן כאילו למה שלא יהיה דומיני וזה לא משנה שום דבר זה לא שזה הדמות אומרת אני צריכה להתקשר עם הרגישות לא כל מי הוא כל מי הוא שהוא הוא אפור. כאילו, no וזה, כן, וזה לא משתנה בשום שלב וזה, זה לא הופך לפחות חבר טוב זה לא הופך לפחות בן אדם זה פשוט, אתה יודע בתוקף התפקיד שלו הוא שוטר אלים ומניאק. Uh, עוד פעם זה. זה ו... אתה יודע, זו סדרה שנותנת הרבה מקום של כבוד, גם לטוני האחות, אמיליה, החברה, אנחנו אומרים את החברה של טוני, אבל היא לא רק של טוני, דבר ראשון, יש לה כוחות על משלה, שמשתמשת בהם בגילות כמה וכמה פעמים, ודבר שני, שלושת האוגדנים האחרונים פחות מוקדשים לה, כאילו, שלושת האוגדנים לפני, לפני האחרון, מוקדשים לאט, לאט לאט להבנה שלה של מה הכוחות שלה עושים, והיא נהיית סופרת מפורסמת, והסיבה שנהיית סופרת מפורסמת יש לה חזיונות של החיים בכוכב אחר שמאפיינה לכתוב סיפור מדע בניונים מאוד מצליח אנחנו מגלים למה ומה השפעות של החזיונות האלה עליה כי היא אומרת כל פעם שננסה לכתוב את הסיפור עם סוף טוב אני, אני מגלה שזה לא עובד ומשהו רע קורה. וההשפעה הרגשית של לדעת שהעתיד הזה מגיע ולהבין שאי אפשר לעצור את זה. ואותו דבר הבת שלו של uh, טון. עוד פעם דיברנו על זה שכל דמות יכולה. סצר סצר ולכל דמות שיש את העלילה שלה, שלושת ארבעת העוגדנים <ארבע> האחרונים הם לגמרי מוקדשים לטוני, האחות לא אנטוני, ול, ולאמיליה, והמקום שלהם בסיפור וזה שיש להם לא סתם מקום של לסייע לטוני הגיבור, יש להם לגמרי את המקום שלהם והם צריכות לעשות את מה שהם צריכות לעשות, גם אם זה, זה אומר כאילו לשלם על זה בחיים שלהם שזה מה ש... זה מה שכולם עושים עכשיו. בסיפור בשלב זה או אחר, כן. <laughs> הבת של טוני, רגע, מה, מה שמה? מה, מה שם הבת של טוני? <laughs> אני מצטער, אחי, כאילו, עוד פעמים, יש בסדרה פשוט כל כך הרבה דמויות, ויש 60 גיליונות והמון פרטים. <laughs> אני אמצא, אתה, אמצא, אמצא, אמצא, כן, אמצא, אמצא. אמצא את זה. חיפוש אונליין. אני אמצא את זה. בכל אופן כשהסדרה מתחילה אנחנו חושבים שהיא תהיה דבר אחד וכמו שאמרת אנחנו חושבים שתהיה פשוט הבת המעצבנת שלא יודע מפריע לו להרפתקאות שלו כאילו. אוליב. אבל... אוליב, כן אוליב צ'וק. אול... אוליבר נכון זה כזה שם מלא אוליבר ואז כולם קוראים לה אוליב כן. בדיחות אוכל חבר'ה ות... <laughs> תתכוננו לזה יש בסדרה המון בדיחות אוכל. אז כן בקטע של ייצוג זה זה משהו שמופיע הרבה בדיונים על קומיקס בימינו. והרבה פעמים אני שומע שמות של את יודעת כזה, לא, זה ייצוג יתר וזה PC פוליטי כל פעם שמישהו מעז לשים יותר מדמות אחת שהיא לא, שלא נראית כמו שני המגישים של הפודקאסט הזה, רק יותר סקסי. Mm. אבל לא, אני לא חושב ששמעתי אי פעם את הטענה הזאת כלפי איש שהוא, זה לא משנה שבשלב מסוים הקאסט הוא 60 נשים ושחצי מהנשים האלה הם אסיאתיות אמריקאיות. אני חושב שבגלל שמדובר ב... שוב בדמויות בדמויות אנושיות בדמויות מורכבות לא, בדמויות שוות. 아... אנשים שאוהבים לטעון נגד הדברים האלה הרבה פעמים טוענים את זה לא משנה מה, מה קורה עם הדמויות כאילו כולנו יודעים את זה. 아... استכל, אגב, אני חושב שהטענה שה הזאת קורית יותר בקומיקס מיינסטרים מאשר קומיקס קריטרון. אם תיקח את מה שקרה עם תור של ג'ייסון נהרון, שאנשים פסלו את זה על הסף עוד לפני שבכלל קראו את הסיפור והרבה מה שאומרים איך הם מעזים להחליף, וסליחה אנחנו עכשיו קצת יוצאים מהפריים, אבל איך מעזים להחליף את תור בתור אישה? תור לפני זה היה סוס רובוטי חייזרי למשך 100 גניונות, קרפדה, כן בוא נשכח מזה, כאילו הוא יכול להיות קרפדה, תור היה צרפתי? סליחה הייתי חייב הייתי חייב אבל אני חושב אני חושב שדווקא הטיעונים האלה מגיעים יותר לקומיקס מיינסטרים ומה שאנשים מכירים מאשר סדרת האנשים האלה דווקא קוראים סדרות קריטרון והם לא מתלוננים על זה כמו שמתלוננים על מיינסטרים וזה דיון לפעם אחרת אבל אנשים. מאוד מקובעים בדעות שלהם על הדמויות שלהם והם לא מוכנים לקבל את השינויים ולראות שהעולם קצת משתנה. בסדר, נשים את זה בצד, אבל הייצוג באמת בסדרה הזאת מההתחלה עד הסוף, בין אם זה דמויות אסיאטו-אמריקאיות, אפרו-אמריקאיות, אה, להטאבים וכולי, פשוט טופנאץ', אין, אין ספק בכלל. Okay. בואו נדבר על, על הייצורים המצחיקים שיש בסדרה הזאת. ההמצאה הכי 아, גדולה מה זה יש uh... עוד פעם בגלל שבגלל שהיא מושגת בכזה סרטון סגנון קרטוני יש הרבה הזדמנויות לעיצובים משעשעים אני לא טיפוס של פסלים וכאלה סטייטס. לא, בואו בוא, אני אסביר לכם משהו מאזינים יקרים. תום כן. שפירא לא קונה מרצ'נדייזר. תום שפירא מעדיף לקנות ספרים של אלן מור. כן. מעדיף לקנות מהדורות של HP Lovecraft שאלן מור כותב עליהם כל מיני אנוטי uh, uh, תום שפירא לא קונה פלאשס. לא. תום שפירא קנה פלאש של צ'וג. ובובה של צ'וג. ובובה של של צ'וג. ובובה של צ'וג. המוצרים הנלווים היחידים שאני מחזיק שקשורים לקומיקס בבית זה מוצרים נלווים של צ'ו. חיסלון של פוים. כן. תראה, אני לא, כי אני לא חושב שאנחנו נתחיל להסביר כל פרט ופרט, אבל צ'וג זה באמת, מין כזה... קרוס בין צמח חייזרי לתרנגולת שנוצר בתור תחליף מזון בשלב מסוים בקומיקס ועוד פעם זה מרגיש כמו מסוג הדברים האלה שפותחו בתור בדיחה חד פעמית והיוצרים היו מספיק כדי להגיע, להבין שיש פה משהו מעבר ל... לחד פעמיות הזאתי ולהפוך אותם לאלמנט עלילתי. Awesome. זה, זה, זה, זה מקסים ושוב חשוב לציין למרות שזה סדרה של שישי כמו שאמרנו סדרה. שמרגישה מאוד מאוד רג'ימנטד במובן של הם ידעו איפה להתחיל ואיפה לסיים והיה ברור להם המבנה. יש מקום לאלתר בתוך המבנה הזה, זה קצת כמו, כמו ג'אז כאילו, יש לך את היצירה הבסיסית אבל אתה יכול לעבוד בתוך הגבולות האלה. Mm -hmm. או פירוש ליצירה קלאסטית אם אתם מעדיפים. Mm -hmm. uh, מאחר שאנחנו מארחים את דברים לפני שהצופים התעצבנו, הצופים, המאזינים התעצבנו לגמרי, אני רוצה לדבר קצת אולי על המטאפורה בבסיס של צ'ו, כאילו. כי זו סדרה שעוסקת הרבה ביה, במזון וביחס שלנו למזון. ומישהו תיאר את זה בביקורות עוד לבקדן הראשון, כאילו בתור הפחד הזה של אדם בעידן המודרני, שאתה לא בדיוק יודע מה אתה אוכל. אתה כאילו, אתה הולך למסעדה ואתה מזמין אוכל ואתה מקבל המבורגר, אם אתה אוכל בשר, כאילו אתה מקבל המבורגר בצלחן ואתה כזה, אומרים לך שזה פרה, כאילו, אתה לא יודע, אתה לא יודע מה היא אתה לא, אתה יודע, זה, היה, ב, היה באנגליה לפני... שלוש ארבע שנים נקרא שגילו שהרבה הרבה מסעדות הגישו דברים עם בשר אל סוס וכולם התעצבנו ואמרו להם זה היה בשר אתם אכלתם את זה ואתם נעליתם מהטעם אתם פשוט מתעצבנים כי לא ידעתם. ואני חושב שצ'ו לפחות בהתחלה נוגע מאוד בפחד הבעיה הגדולה של טוני צ'ו זה שהוא יודע. הוא לא יכול לא לדעת שזה אחד הדברים הכי נוראים לבן אדם נכון? אלא אם זה סלק. כן הסלק זה הדבר הכי שהוא יכול לאכול בהתחלה. כי זה הדבר היחיד שלו. שלא נותן גורם... לו לא את החזיונות כן, אלו, ועוד מה... פעם, יחד. לסלג ישמע, מאחר זה לא סתם משהו שמוצג בתור כזה משהו חמוד, יש לזה משמעות האלתית מאוד חשובה לקראת הסוף. כל everything is accounted for, אבל זה, זה מחשבה מאוד מעניינת על, אתה יודע, בורות היא עושר במובן מסוים, זה מה שאתה שומע בהרבה בה הקשרים, וזה נכון במובן של אתה לא באמת רוצה לדעת כל דבר, mm -hmm. אתה לא באמת רוצה לדעת איך האוכל יגיע להצלחת שלך, אתה לא רוצה... אתה לא רוצה נגיד לדעת כשאתה, לא, כשאתה קונה חולצה אתה לא רוצה לדעת רגע כמה סדנורות זה עבר כמה, כמה אנשים היו צריכים uh, לאבד את הידיים שלהם בתאונה מסחרית כדי שאני אוכל לקבל טייפון שלי בפחות מ-10,000 שקל אתה לא רוצה לדעת ו... ועוד פעם זה, זה לא משהו שאתה יודע זה אף לא נהיה טקסט טקסט זה אף לא משהו שהדמויות הזאת אומרות אה כן כאילו טוני צ'ו הקללה הנוראית שמוטלת עליך זה אמפתיה אבל זה משהו שכן. סיבופתיה כאילו הכוח שלו זה בעצם אמפתיה מושלמת לכל דבר זה כזה כל דבר שאני אוכל שהופך לחלק ממני אני חייב להיות מודע עליו ולהבין את כל הקיום שלו. וכזה, וזה מעלה את השאלה של כמו שאמרנו זה סיפור של בן אדם שמנסה להיות בן אדם טוב מול כל כך הרבה קשיים האם הסיבה היא באמת שזה מישהו ש... אתה יודע, כנראה מגיל אפס, אנחנו לא יודעים מתי הכוחות האלה בדיוק התחילו להיות מניפסטד, הם לא אומרים לא את לא זה. נגיד אקסמן, נגיד... תחשוב מה זה אומר אם אתה חייב להיות אמפתי, אמפ... לחוות אמפתיה מושלמת. אם אתה, אם אתה מישהו ש... אתה יודע, תק... ת... אל תשפוט אדם לפני שתהיה בנעלה, והיה בנעליים של הבן אדם הזה, תרתי משמע. בנעליים של כל פרה וסוס, ואפילו תפוח שהוא נגח בו, זה כזה, מה זה, מה זה מרגיש? שאתה יודע מרססים אותך בחומרים רעילים מהשמיים כדי שתהיה יותר מבריק אחר כך. האמת ולאט לאט אתה רואה שטוני מתחיל לפחות קצת לעשות כמה שיותר לעקוד את החושים שלו למול כל הסבל מול כל השיגעון שהוא רואה מסביבו. הוא נחשף להרבה מאוד דברים וזה מההתחלה אתה יודע אם זה בתור התחלה שהוא אוכל את ההמבורגר ומרגיש איך. שחטו את הפרה וכולי עד שהוא אתה רואה, נוגס בגופות ורואה את, ה, את הרצח ונוגס ב, באנשים חיים כדי להבין את הסיפורים שלהם והוא רואה הרבה שיגעון והרבה סבל מסביב והוא מנסה ולאט לאט אתה רואה, אתה רואה שהוא נאבק עם זה צריך להיות חשוף לכל, ה, לכל הסבל הזה מסביב כל השיגעון הזה והוא מנסה להיות מאוד אדיש לזה מנסה להיות אדיש אתה רואה זה הוא נאבק וזה לאורך לא כל הסדרה המקצועיות ובערס שלב, אתה יודע, זה שובר אותו בסוף הסדרה, שהוא, אם נחזור להתחיית הספוילר, הדיון ספוילרים, שהוא נוגס, הוא נזכר וחווה את כל מה שהוא חווה עד עכשיו. הוא נוגס, הוא קוצץ את הצפונם, חי את כל החיים שלו מחדש. הוא מבין, לא, פאק דייס. אני לא אקבל את זה, אני לא מוכן לקבל את זה, עד עכשיו ניסיתי לקבל את זה. אני לא מוכן לקבל את זה. השאלה עוד פעם זה, זה אנחנו אומרים כל השאלות נהנו אבל זה, הסדרה נפתחת במין שאלה חדשה נסגרת במין שאלה חדשה של מה קורה עכשיו כאילו טוני צ'ור <laughs> רצח את השקרים <laughs> של גזע חייזרים כזה מלחמה גלקטית. זה לגמרי לא סוף אה, מוחלט. לא כאילו זה סוף מוחלט במובן של כל השאלות שרצינו לקבל תשובה עליהן קיבלנו אבל כאילו אז טוני בעצם עבד להציל את כל העולם במשך 60 חובות ואז עמוד האחרון פשוט. שלח אותו לאבדון אני לא יודע זה מאוד זה עוד פעם בלי לעשות ספארל וואטשמן של כזה הסוף סגור במובן של כל השאלות שרצית ושפותחו לאורך הסדרה נהנו ואז כזה אבל יש מין כזה תחושה של הכל יכול לקרות עכשיו. הכל פתוח. עוד לא עוד לא שג'ון ליימן ורוב גילו יחזרו באיזה וואן אני לא רוצה זה מרגיש לי. זה מרגיש לי כל כך מושלם שאני לא צריך את זה כאילו אם הם יעשו את זה אני אהיה אני מיד אתלהם ואני אגיד כן <laughs> אבל זה מרגיש לי כאילו זה לא זה לא מחוץ. למרות שהם אמרו uh, שהם יכריזו על הפרויקט הגדול שלהם בקרוב שהם uh, עושים עוד פרויקט גדול ביחד. Oh. כי כבר הודיעו כבר הודיעו מה הולך <laughs> להיות הסדרה הרצה העצמאית הבאה של, של ג'ון ליימן וזה לא בשביל אימץ' mm -hmm. זה סדרה שהוא כותב בשביל אפטר עם סם קיף היוצר נכון. של uh, the mat אבל באחרית דבר ששניהם רשמו mm -hmm. הם אמרו ששניהם מתכננים משהו ביחד ושבקרוב מאוד אנחנו נגלה מהם. <laughs> תראה הם, הם מאוד אוהבים גם לשחק עם הקוראים כאילו זה, זה משהו שכמו שאמרת זה מופיע הרבה במדור המכתבים שלו. משוחזר במהדורות המודפסות, במהדורות המודפסות, אלא אם זה מופיע בספורט ספורט אדישן שלא קניתי, יכול להיות שמדפיסים מחדש את הבטמטר. לא, מטר. את האחרי הדבר של הסדרה אני חושב שכן. לא, לא, כן, אבל אני, אבל באופן כללי יש יש הרבה פעמים שמתבדחים עם הקוראים אה, מופיע, אתה יודע, פרסומת לגיליונות שלא, גיליונות שלא יפורסמו במועלם, כאילו אני... הפתרון לתעלומה הזאת יופיע ב... walking dead pojo מספר אחד. לא, באחד מהפויים היה משהו לגבי deep space pojo never gonna never gonna see this. כן זה כזה. אבל הקטע הוא כזה שאגב אם כבר הוא עתה אנחנו מסכמים את זה. ג'ון לימן מכריז על פרויקטים ג'ון לימן לפעמים עובד גם בשיר שתיים הגדולות ג'ון לימן מכריז על האפטר שוק. אותי מה לראות לאן רוב גיל רו לעשות כי רוב גיל זה אחד מהקולות. והסגנונות הכי ייחודיים שקיבלנו בשנים האחרונות. אני לא חושב שיש מישהו שנראה כמוהו, אני לא חושב שמישהו עושה את הדברים, ואם כבר אנחנו מדברים האומן, אנחנו ניגע ברוב רוי, אבל לא נגענו בלטרינג אנחנו, אנחנו, שלא... אנחנו ניגע ברוב גיל, רוי, גיל רוי, איפה נגעו בך? הלטרינג בסדרה הזאת. ג'ון לימן עושה את עושה את הלטרינג בסדרה הזאת, והלטרינג פה, גיוני, אני חושב שמאז אה, דויד קליין, לא היה כזה מקוריות בלטרינג בקומוס. כן כן עוד פעם מאחר והסדרה היא מאוד פופית ומשחקת על הגזמות גם הלטרינג רוב הזמן הוא מאוד מאוד אם, אם למשל מישהו מאוד מאוד אדיש קר רוצה להיות מוקר, אז ממש. ה... האותיות טש. מתחילות לקפור מקור מק... ורואים ממש נטיפי כרך יוצאים מהבלון. אם מישהו מתעצבן אתה רואה את האותיות לאט לאט גדלות ולאט בשלב מסוים עולות באש ומגדלות קרניים של שטן בפני עצמן. אז כן הלטרינג. האקדמיה לעברית אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה צריך להתחיל להוציא מילים לאנשים שעובדים על קומיקס. אינקינג כי... לטרים. כן אינקינג לטרינג בריין מייקל בנדיסינג. אני חושב אבל מה אתה רואה את רוב גילוי עושה בשנים הקורות אתה רוצה לראות אותו ב.. רוצה לראות אותו במראה אתה רוצה לראות אותו לא לא אני מעדיף לראות אותו על סדרה עצמאית בין מאז שהוא נגמר כאמור והדבר היחיד שעשה חוץ הדברים היחידים הוא אייר שמונה עמודים של וואן קומי בשביל מרוויל, ה-thor annual, שהיה נהדר. אמנם סיימפאנק כתב את זה והוא יער כאמור כמה בקאפ סטוריס בסדרה רצה של ה-WWE עכשיו הוא הדבר הכי טוב בכל הדברים האלה מהסיבה הפשוטה שהיכולת שלו להפוך אפילו את הבדיחות הכי מובנות מאלה למצחיקות רק בזכות המשחק של הדמויות והתגובות שלהם. אני ממש תשמע אם הוא יגיד עכשיו תראו אני צריך אני צריך כסף אני אני יש לי משפחה יש לי ילדים. Uh, אני אני לוקח ועדה בשביל מרוול עכשיו כי זה מה שמכניס את הצ'אט צ'יינג' אני עדיף שלא אבל אתה יודע אני לא אתה חייב לי סדרה משלי. הייתי מאוד שמח לראות את האיש. לא רק מצער הייתי גם אתה יודע הייתי בשמחה רוצה לראות אותו גם כותב משהו כי אנחנו לא יכולים לדעת בלי את התסריטים. יש לי תחושה שהמון המון מהדברים שהפכו את שולה מוצלחת. זה דברים שהוא פיתח. יכול, ב... יכול מאוד להיות אני פשוט חושב ש... לא כל ההתנהלות של הסד... הסדרה, uh, הבן אדם לא עשה הרבה הופעות בכנסים, הבן אדם שמר על לואו פרופייל מאוד, כלומר, mm. מעט מאוד רעיונות, מעט מאוד פרס, האומנות נתן לו אומנות שלו לדבר. נתן לו לא אומנות שלו לדבר, אבל בגלל שהוא צריך לתת את העבודה ולשבת על התחת ולעבוד. אם אתה תזרוק עכשיו בוא תפתח לי גם תסריטים במאה אחוז, בלי כותב שמוצמד אליו, אני לא יודע כמה אתה יודע זה אוכל לעבוד כמו שצ'ו אבל אני כן הייתי רוצה לתת לו אם אם באמת הוא צריך את ה... הייתי רוצה שהוא יעבוד קצת אתה ישתפשף יותר קצת. במרווין עד שהוא יוכל למצוא את הקצב שלו לסדרה הבאה. ואז ייתנו את המגנום אופוס הבא כי החתיכת עבודה זה חתיכת עבודה 63 וחצי חובות זה חתיכת חתיכת אם הייתי צריך לבחור משהו ש... הייתי רוצה לראות אותה מצייר איזה סדרת אקס ממשוגעת כזה ניו מיוטנס או משהו כזה רק בשביל לראות את המצייר את הדמויות בעולם הזה נגיד את הסדרה של דו פטרול. דו פטרול. לא דום פטרול. דום פטרול. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו בוא בוא לפני שאנחנו מסיימים אם אהבתם את שו אני שואל אותך עכשיו מה היית ממליץ לאנשים לקרוא עוד לא חייב להיות מ Image, אם אהבתם את שו. מה... אם no. לא קראתם היטמן אמרנו את זה כבר. כן, היטמן בהחלט גרפני. אני, אני חושב שאם דיברנו על, על הסגנון של את היטמן מאז לא היה משהו שהשתבע אליה בסגנון הזה mm -hmm. עד שצ'ו הגיע. Uh, זה אין ספק. Uh, אם הייתי צריך לבחור עוד סדרה, וואו זה קשה. אתה מאוד אוהב את God Hates Astronauts, נכון? האמת, קראתי טיפה, אני לא אומר מהחסדים. אבל זה כאילו אלמנטים מקומיים בלי הדרמה האנושית לגמרי, כאילו, זה אם הם היו מאבדים לחלוטין שליטה. אני אישית ממליץ באופן עקרוני, בלי קשר לשום דבר, אבל גם במקרה הזה אני חושב, אטומי קרובו של בריין קלווינג'ר וסקוט וגנר. שגם כן מצליח לשלב באופן מאוד מאוד מעניין בין אלמנטים מאוד אנושיים של דרמה והתפתחות רגשית, דנועות שבאמת זזות מכל המקום, לבין דברים הרבה יותר קומונים ומגזמים, זו סדרה על רובוט שנוצר בשנות ה-20 על ידי המדען ניקולאי טסלה, והוא בן ללמוד בגלל שהוא רובוט והוא נלחם בנאצים, במפלצות סטייל קתולו, מפלצות נאציות סטייל קתולו, במימד שלהם של ערפדים, במפלצות ענקיות בכל דבר שאתה רוצה. וגם שם מאוד חשוב לו שכל גיליון יהיה מבחינת המורכבות שלו גם חלק מקשת סיפורית וגם משהו שמענה בפני עצמו. הייתי ממליץ על משהו, אני פשוט לא חושב שזה הוגן, כי זה לא ממש סדרה שהושלמה בגלל, mm. בגלל היקמן, אבל מנהטם פרויקט מאוד מזכיר את הדבר mm. יש את השיגעון, יש, יש מצחיקוי, אבל יש גם דרמה ויש גם אקשן, ואני חושב ש, שיש בזה הרבה מאוד מה גם שזה עשה גם מיני קורסור. <מת> מיני, <מת> ו... ממש מיני. מיני, כן. כן. אני חושב שזה יכול להתאים. עוד סדרה שהיא מאוד קומית, מאוד שונה, ויש בה גם דרמה מאוד מאוד יפה, והיא מאוד מזכירה את שום המובן שכל הייתה מקבלת, ממש כל חוברת את מה שאתה משלם עליה פר חודש, זה ג'יינט דייז. כאילו ג'ייאנדייז בקטע המבני כן ג'ייאנדייז זה סדרה קומית על שלוש שותפות לחדר ב... הקלטנו על זה פודקאסט, לא? הקלטנו על זה פודקאסט שנמחק בהתרסות הגדולה של אייגס. זה סדרה, זה סדרה כן שמצליחה לשלב בין הקומדיה לדרמה האנושית למרות ששם אינצ'ים אלמנטים של פנטזיה מוגזמת. כן זה לגמרי סטייס אפלאפס. זה אשכרה יכול להיות סיטקום רק אתה יודע לא כי זה טוב מדי סיטקומים ומגועים. זה אני איש מריר. אוקיי wow, okay. אז זה היה הפרק הראשון של אימג'ניישן פודקאסט אם נהניתם אני מקווה שתחזרו לפרקים הבאים ותעשו כמו שאומרים להגיד like, share, subscribe, אתם יכולים למצוא את הפרקים שלנו דרך השירותים השונים יהיה את זה בארכיב.אורג, יהיה את זה באייקס, אני מקווה שאייטונס יחזור לפעול אצלי כמו שצריך ונוכל לעלות את זה גם דרך אייטונס. אתם מוזמנים לחפש פרקים של פודקאסטים אחרים שהקלטנו וכתבות ראשונות שלי ושל עופר דרך עלילון, עלילון דוט נט. ואתם כמובן מוזמנים לקנות את כל הקומיקסים שלכם דרך החנות השכונתית החביבה לשנינו נכון? קומיקה זה? כן, אני סיפיתי שתגיד את השם. לינקים יהיו בסוף, ה... בסוף הפוסט הזה ועד הפרק הבא, אני אצטרם שפירא. ואני הייתי עופר זרז. תקראו קומיקסים טובים. ומיקסטריק יאחר, דביון יאחר, דה, דה, קלק, קלוק, דה, בום, דה, דה, שווה, פא, בלום, וואו! שטיסטי פווי לסווין גילז, ופקוד, ספק, ספק, ספק, ספק, ספק, ספק, bows